Hər şeydən öncə Allah subhanahu wa ta'ala neymətlərinin xatırlı bir şükür etməyə lazımdır. Və həqiqətən də qul nə qədər çox Allah subhanahu wa ta'alanın neymətlərinin xatırlı bir şükür edərsə, Allah subhanahu wa ta'ala ona olan neymətlərinin daha da artırar. Və həqiqətən də bizim ən böyük neymətimiz Allah subhanahu wa ta'alan bizim İslam dinə hidayət etməsidir. Və İslam dinin içərisində də azmış firqələri olduğu halda Allah subhanahu wa ta'ala bizi sələf-i salin yoluna yəni, hidayat eləməsidir və bu da həqiqtən də bu neymətdən insan çox möhkəm yapışmalıdır. Çünki o neymət insana, hər insana verilmir. Yəni, milyardlarla insanlar var ki, özlərin İslamı nisbət edirlər, ancaq onlarda demək olar ki, İslamdan bir əsər alamət yoxdur. Nə iqidələrində, nə başqa əməllərində. və Buna görə də Allah subhantıqla şük edib, E, ə lazım ki, layiqincə şükr etməyə lazımdır ki, Allah sonra bizə olan nemətini daha da artırsın. Aha. Və biz e, deməli, keçən dərsdə Quran məxluq e, barəsində deyilənlərin davamındayıq və müəllif qeyd eləyir ki, "وَمَنْ لَمْ يُكَفِّرْهُ وَلَا الْجَهْمِيَّةَ كُلُّهُمْ كُلُّهُمْ فَهُمْ مِثْلٌ." Deyir ki, həmən o cəhmiyələri, yəni Qurana məxluq deyən toplumları, tayfaları kafir saymazsa, Onlar da deyir onlarınlandır. Yəni, burada müəllif qeyd edilir ki, kim Qurana məxluq deyənə, yəni kafir deməzsə, yəni o insan, yəni hansı ki o insanlar cəhmiyyələrdir, hansı ki Qurana məxluq deyirlər və Quranın Allahın kəlamı olmadığını iddia edirlər, bu cür insanların müəllif nə deyir? Deyir onlar kafirlərdir və kimsə onlara e, küfürdə iddiam eləmirsə, onlar da deyir kimdəndir? Onlardır. Yəni, burada müəllifin sözü mütləq küfürdür, müəyyən küfürdür. Mənim. Mütləq. Mütləq. Niyə görə? Deyirik ki, kim desə ki, Quran məxluqdur. Kafirdir, kafir deyil. Mənim. Bax, budur. Əhlüsən etiqadı budur. Yəni, Qurana məxluq deyən hökum nədir? Kafirdir. Bu, hansı küfürdür? Mütləq. mütləq küfürdür. Ancaq deyilsə ki, filan kəs deyir ki, Quran məxluqdur. Biz deyirik ki, Qurana ona bizə gəldi xəbər çatdı ki, falan kəs deyir ki, Quran məxluqdur. Biz deyirik ki, Qurana məxluq deyən Əhli Sünnə ittihad ona kafirdir. Fərqdə qalınca isə ona hüccət edib bəyan eləmək, ondan şübhələri itirmək lazımdır. Və bundan sonra artıq bu 4 şərt tamamlandan sonra artıq ona e, müəyyən küfr tətbiq olunur, olunmur? Olunur. Olmadığı halda isə mütləq küfr harda qalır? Ümumiliyində də qalır, mütləqliyində də qalır, cək İmam Əhmədin dövründə olduğu kimi. Yəni, baxma, 30 ilə yaxın şahların onu Quranın məxluqu deməməyin üstündə həbs eləməsi, onun şahın sarandakı alimlər insanları Qurana məxluq fitnəsi ilə sınağa çəkmələrə baxmayaraq, İmam Əhməd fərdi olaraq heç kimdə iddiam eləməmiş. Deməmiş ki, flankas kafirdir, flankas nə deyil? Kafirdir, belə söz deməmişdir. Amma umlidə deyir ki, Qurana məxluq deyən kimdir? Kafird, aydındır. Və müəllif də qeyd edir ki, və bu də əhlüsünlə etiqadıdır ki, yəni kim, yəni, Qurana məxluq deyən cəhmiyələri küfürdə iddiam edəmərsə, o da deyir, onlardan olar. Və sonra müəllif qeyd edir ki, Və kəlləmallahu Musa təklimə, deyir, Allah üsmədə Musanı danışdırdı danı yəni Musa Musa ilə yəni kəlam etdi və bu da aydın məsələdir ki, nədir ki, Allah son Quran-ı kəmdə buyurduğu kimi, e, bəzi peyğəmbərlər var ki, onlar hicabın arxası ilə danışılır və bəzi peyğəmbərlər var, onlar e, elçilər vasitə danışır və bəzi peyğəmbərlər var ki, onlara birbaşa danış. Onlar da kimlərdir? Kəlimullah. Və bu da kimdir peyğəmbərlərin içində? Musa alayhissalam və Xəlilullah kimdir? İbrahim alayhissalam. Və bütün bunlar hamısı isə kimdə cəmləşib? Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmdə. O bu da peyğəmbər sallalləmin digər peyğəmbərlərdən olan, yəni fəzilətini, yəni dələt eləyir. Və sonra müəllif bunun arxasında qeyd eləyir ki, "Və nəvəluhu təvratan min yedi ilə yedihi." Yəni Allah Subhanahu taala Tövratı öz Musaya öz əlindən Musa'nın əlinə nədir? verdi. Və bu barədə isə həqiqətən də necə müəllifdir burada şəhri təhqiq edənlər qeyd edir ki, yəni bu məlumat Kəbul Əhbardan, yəni eə yahudilərin alimlərindən gəlib, hansı düzdür Kəbul Əhmarda, Kəbul ə, Əhbər özü müsəlmanlardandır amma mən onun məlumatlardan çoxu yəni İsrail tərəfindən gəlmiş məlumatdır. Bu cür məlumat əhlüsünnədə bir dənə də alimlərin necə deyirlər, dili ilə isbat olunmayıb. Və eyni zamanda Şeyx İslam ibn Teymir rəhməlla bürür ki, və Tovratı Əlin öz əzəliyi ilə Musa ilə verməsi bu deyir, təbinlərdən və təbinlərdən gəlib, yəni təbilədən varid olub. Ancaq deyir, bu əhl kitabdadır. Yəni, bu əhli sünnədə yoxdur, ə, İslam dində yoxdur və deyil, bundan başqa ə, ləfz görməmişik. Yəni, bundan başqa ləfs görməmişik, ancaq ə, o ki, qaldıysa, yəni, bunu ispat eləmək ki, o, Allah subhanət hala özü danışdırıb deyib və e, bundan da o irəli gəlməz ki, yəni, tövratı da, özü də əlbəl versin və bu deyir, bu ləvazımlar deyir, e, kec yoxdur. Çünki e, şərtçi qeyd eləyir ki, məqlif, yəni, <coughs> hər bir misliməli qirməni bu məsələ deyir, birə çox dəyərinə gedib. Yəni, e, çox şeyi ləvazımlardan istimbat eləmək olmaz və buna görə də Yəni, bu cülləfs, bu cülləfs, yəni salamatı deyilməməsidir. Çünki əhl-i görə, necə ki, səhiy hədislərdə və ayələrdə gəldiyi kimi, Musa a.s. tövratı Tur dağının üstündən, ən üstündən götürüb və orada ə, ancaq tövratın Allah sp.ələnin özü yazması o da sünnədə gəlib, rivayətdə də gəlib. Ancaq əl və əl ötülməsi isə bu barədə gəlmədiyinən və belə məsələlərdə dayanmaq ən salamatıdır. Çünki Əhlüsünnə hər bir məsələdə, yəni dəlildən qırağa, yəni çıxmır. Əgər orada dəlil varsa, biz deyirik dəlil yoxsa Əhlüsünnə o barədə yəni susur. Sonra müəllif qeyd edir ki, "Və lem yezallillahu əz-zawaca mutakelliman aliman, fetbarakallahu və ahsanal və deyir Allah Subhanahu taala danışandır və ə, Allah Subhanahu taala da əzəli də olaraq da, yəni e, danışandır və ə, Allah Subhanahu həqiqətən də yəni, ən gözəlidir. Və sonra məlif, yani bu, e, deməliyik, Quran ümumiyyət Allah'ın kalamı bölməsindən sonra məlif e, röyə keçir, yani yuhuya keçir və buyurur ki, Və röyə minəlləyə azzə və cəl və hiyə haqqun idə rəa sahibuha şəyyən fî mənəmihə minməliyəsə hə huvə dıqh. Fəqassəhə alə alim və sadaka fiyhə və avvaləhə alə alə aslı teəvvilihə az-sahiyyə və ləm yuharrif. Fə rüya təaulü hi sonra məali bulur ki və deyir yuxu deyir yəni rüya yəni yuxu Allah Subhanahu va taala dandır. Və halbuki səhih əhsədə gəldiyi kimi, yəni e, peyğəmbərlərin e, yuxu peyğəmbərlərin istə biridir. 40 və bir rivayətə gəlib ki 64-dən biridir. Yəni burada cürbəcür rivayətlər gəlib. Və bəzindir vaxtədə gəlib ki, 46-dan, yəni, yəni xulas odur ki, yəni e, biz ən səhiy onu deyə bilər ki, yuxu peyğəmbərlərdən, peyğəmbərlərdən nədir? Bir cüzdür, yəni əgər o ixtilafları tərk eləsək, səhiy budur ki, yuxu, yəni e, peyğəmbərlikdən yəni bir hissəsidir və yuxu ilə də əhləmin arasında fərq var. Yuxu ilə, yəni röyə ilə əhləmin arasında fərq var. Yəni röyə, salih röyə, yəni salih yuxu, yəni insan yuxuda nəyəsə görməsi, o əgər orada e, asılı izad yoxsa, o kimdən ola bilər? Allah subhanahu wa Ancaq alimlər Allah subhanahu wa olan yuxu ilə, yəni şeytandan olan yuxunun arasında qoyublar? Fərq qoyublar. Yəni, əgər insan yuxuda zina görür, iççi görür, haramlarla olduğu müəllə və s. görürsə, və Allahdandır, şeytandandır. Həlbəttə ki, şeytandan. Və yuxunun Allahdan və şeytandan olması hətta İslamdan qabakı ümumətlərə də nə inirdilər? İspat eləyir ki, Allah Yusuf Sürəsində o zaman Yusufi həbsə eləyən şahı deyəndə ki mən yuxuda yeddi inə görmüşəm. Belə yedidilər bir getisi, kökü idi. Az onu yedi, kök bunu yedi. Onda qayıtdı nə dedilər? Biz ki, yəni şeytanın e, yuxuları bu gözanlardan deyil. Yəni o artıq o şahan göylüklə nəyə nisbət elədilər? Şeytana, yəni şeytandan olana. Yəni bu da deməkdir, deməli, deməli Allahdan olan da yuxular nədir? Var idi, onlar onu təhul eləyə bilər də, sadəcə bu yuxu zahirən onlara, zahirən onlara, yəni qəliz gəldiyindən ötürü bunlar yozə bilmədikləri, bacarmadıqlarını deməyib nəyən üstünə atdılar? Şeytəni olduqlarının üstünə atılırlar. Və bu baxımdan da müəllif də burada qeyd edilir ki, yəni e, Allahdan e, görmə yuxu, yəni Allahdan olan yuxu, bu, der, əhli üçünlərin eytiqadındandır. Əgər ki, bir insan yəni, yuxuda nəsə bir şey görürsə, yəni orada əgər asili yox, fiskli yox, zina yox, başqa-başqa başqa haramlar yoxsa, yəni normal e, salə yuxu görürsə, onda, der, onu bilənə. Yəni bilən də burada müəllif qeyd edilir ki, yəni alim olmalı, yəni fizik alimi yox, coğrafiya alimi yox, astronomi alimi yox, məhz Quran və sünnəni bilən alim. Və bu baxımdan əgər biz nəzərə alsaq ki, yəni yuxu yozma əhli sünnədə var və baxsa görsək ki, ümumiyyətlə əhli bu barədə çox dərinə getməyiblər. Niyə görə? Çünki e, yəni müəyyən bir şəriətin qaydaları yoxdur ki, onu bilən yuxu yoza biləcək. Və sözün əhliüsündə Həsən Əlbâsri yox uzumada məşhur idi. Bu gündə çox bidətçilərin əlində olan kitablar Həsən Əlbâsridən olan kitablardır. Və ya da ki səhabələrdən, amma bəlkə bilirdi, bilmirdi. Bilirdi. Hətta səhabə Peyğəmbərdən sonra ümmətdə ən yaxşı yığı yux yoxusan kim idi? Əlbəttə və bir gün Əbu Bəkir radiyallahu ona yuxu Peyğəmbərin yanında yuxu danışılanda yozdu idi. Yarısı necə yozum, nə dedi? Bəzilərin düz edin, bəzilərin xata elədin. Əgər bunu Əbu Bəkir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və şahadəti ilə, təsdiqi ilə yarısını düz, yarısını xata yazmanı bildirdisə, deməli mütləqən orada kamil elim yoxdur. Yəni kamil elim odur ki, o elim Nə isə qaydaların, düstulların üzərində olsun, misal üçün, mustala hədisi, kamil elm də elm deyil, deyil. fikr kimi, miras onu kimi, təcvid onu kimi və eləxə və sərə. Ancaq ki, e, mus, e, yuxu elm isə, yuxu yozma elm isə, o müəyyən işarətlərin alamətlərlə olur ki, halbuki e, alim yəni onları çalışmalıdır ki, yaxşı tərəfinə yoxsun. Aydın, yəni o da artıq orada e, əlamətlər, rəmzlər olur ki, onlara münasib olaraq, yəni yoza bilər ki, məsələn tutsayım ki, əgər kimsə necə götürür Ömər radiyalların qıssasını, yəni bir gün pəncam deyir ki, mən yuxuda süd verildi, mən içdim, içdim, içdim, hətta deyir, necə biz əvvəl Mənbuxarda keçdiyimiz hədisdir. Bəli, sonra onu kimə verdim? Deyir, Ömərə, dedilər, yaş bu necə təəvvül elədi? Nə nə nə, nə, nə yoxdur, ki, elim. Yəni, artıq Elmin ömərdə müəyyən qədər cəmləşməsi. Ya, bu da onu göstərir ki, bəli, ya yəni, nəsə bir alamət də olmalı. Tam ki, məsəl üçün, kimsə yuxuda görürsə ki, yuxuda görürsə ki, ümrəyə həccə getməyib, yuxuda görür ki, bu insan həccə gedir. Yəni, necə, necə yozmaq olar onu? Hər halda deyə biləcək, inşallah, Allah sən sən hasanlaşdıracaq, müəffəq eləcək edib gözündən ziyarət eləcəksən. Çünki heç vaxtı şeytan insana yuxuda, kəbə Və də ki, e, həcc eləməyin göstərməz. Çünki bu açıq aşkar bilirsən ki, rəyə kimdəndir? Allah Subhanahu taaladan. Ancaq o ki qaldı ki, kimlər ki, e, deməli Cəhmiyyələdən, Mu'təzilələrdən hansı ki onlar fəlsəfəçilər də adlanırlar. Yəni, müəllif səhv eləmirəmsə, o barədə bir cüzi olsa danışmalıdır və onlar, hə, o barədə danışdıq ki, yəni onlar ümumiyyətlə e, Allahdan e, rəyəni E, hesab eləməyənlər, onlar mütləqən inkar eləyirlər. Və İmam Əhməd isə e, gəlib ona bir gün deyiləndə ki, filan kəs e, yuxu yozandı, amma ki, yəni yaxşı yoza bilmir, bacarmır. İmam Əhməd deyilə, subhanallah, o deyir, yəni peyğəmbəli ilə oynayır. Çünki yuxu yozmaq özü, yəni peyğəmbəliyidən bir hissədir. O baxımdan da insan əgər onu e, salih yuxunu, yəni gözəl yoza bilmirsə, onun susmaq ən salamatdır. Və orada da qeyd olunduğu kimi, yəni müəyyən işarətələr, rəmzlər ola bilər. Yəni zahiri əlamətdə kə bu nəyə dəlalət edə bilər? Əgər tam ki, məsəl üçün bilirsən ki, məsəl üçün sənin, eee, valideynin e, ibadətə həll olub dünyasını dəyişib və yuxuda sənin bir neçə gün artıq dalbala yuxuya gələ bilər. Yəni e, görə bilərsən ki, yəni valideyn ağlamaq kimi dədir, sə göz həsrətindədir və s. və s. Yəni, bunu? Axı valideyn dünyasını dəyişib. Yəni Onun sənin duava ehtiyacı var, ehtiyacı var. Ziyarət elə, qəbri ziyarət elə, dua ilə Allahdan əf istə, bağışlanma istə. Yəni nə əlamət ola bilər? Orda nə o cahillər üçün deyəcək ki, çox yerə danışma özünlə aparacaq səni. Var yoxsa yoxdur. Yəni o düzdün yoxu deyil. Əgər sənin valideyn ibadətə daxil olubsa, deməli onun əla ə, dünyadan əlaqələri kəsilib-kəsilmir. O, sənin bir neçidə və dal-badalı girməsi artıq sənin valideynin, sənin duaların, salih əməllərinin ehtiyacına var. Çünki sənin elədiyin salih əməllərdən valideynə gedir-gedmir və sənin duaların səbəbi ilə o cənnət ona qəbir bərzaqət ona rahatçıq olur, olmur. Deməli, sənin ona ehtiyacın var. Onun qəlbinə getməyi, ziyarət etməyi, onun dua eləməyi, əf istəməyi, mağfirət etməyi, istəmə, başını əyilmək və s. Ancaq demək ki, yox səni özünlə aparacaq, səni öldürəcəksən də öləcəksən, Movalev çədirsə nə olacaq və s. Yəni hər bir halda, yəni insan yuxunu çalışmalıdır ki, bacardığı qədər yaxşı eləy olsun. Çünki Peyansam dedi kimi, yuxular deyir quşların əllər və ayaqlarında sallanmış bir şeydir. Yəni insan onu danısan kimi bilər? O keçə də bilər. Ona görə də insan, əgər yaxşı yerə gözə bilmirsə, onun əslən e, yetişmə deməməsi, bilənə deməsi daha məsələdir. Nəinki hər insana deməsi. Çünki bu barədə görsən ki, artıq kitablar nəşr olunur, yəni filan şey gördün əlaməti, filandı filan şey əlaməti və insanlar da artıq yəni, yuxu əhli olublar. Yəni, mən yuxuda falan şey gördüm, filan şey gördüm. Bu da artıq yəni, bir növ e, açıq-aşyar Quran-ı, sünnəni qoyub yuxuya iqtiba eləy və necə müəllif oda qeydiyi kimi deyir ki, yaxşı yuxu görsün əgədir o şeytandan deyirsə, onu alimə danışsın ona ə, qıssı etsin və deyir, ə, ona ə, yuxusunda da olanı desin yəni nəyə görsün onu desin və ə, bəzilərdə qeyd edirlər ki yəni Allahdan görən yuxun əlamətdarı o ki, o sən gördüyün şeyləri açıq aşıya görürsən yəni sənin üçün dumanlı qalmır ki Bəlkəm bu idi, bəlkəm o idi. Çünki o vaxt görsən, deyir ki, bir qardaş deyir ki, mən yuxda avbəkül Öməri gördüm. Sən avbəkül Öməri görməkdən ötürü sən minimum, sən onların zahiri vəsiflərini çox gözəl bilməlisən. Yəni, əgər bir qardaşı görməmirsənsə, səsin eşidmirsənsə, sən üzən onu tanıya bilərsən, yoxsa yox. Yəni sən əgər, sənə gəl kiminsə sənə vəsvələyirlərsə, flancəs belədir, belədir. Onu yuxuda görüb tanımadan ödərsən, onun bütün vəsvəllərini dəyi bilməsin. Ya istə Əmir olsun, Salah Bəkir, onlardan da üstün olan peyğəmbər sallalləm. Çox vaxt yözən ki, cahillərdir ki, mənə yuxuda imamlar gəldi, vergi verdi. Kim indi bir dənə ağsaqqal idi. Yəni belə baxanda Həsən, Hüseynin ikisi də cavan, ölü bir saqqal, ağ düşməmişdi. O şey aldı peyğəmbərsin, peyğəmbər sallalləm ağappaq olmayıb sağqalı. Yen yəni, piqames olsa müəyyən ağlar olub və cahillər bu deməsi ki imamlar gəldi, kim gəldi, sağ hal verdi, sol hal götür, bunlar hamısı göstərir ki bəli açıq-açar onlar şeytanın övlüyələridir. Yəni şeytan öz övlüyələrini o vericilərin, yəni verə bilər. Və sonra isə müəllif qeyd edir ki, yəni sən kimə isə yozursansə, o da deyir onu e, çalışsın ki düzgün yoxsun, onu təhrif eləməsin. Yəni əgər orada e, yaxşı O yaxşını pisə çöndərməsə, o yaxşını yaxşı tərəfinə yolsun və deyir bu vaxta deyik, artıq deyir rəyə deyir haqdır və deyir isə peyğəmbərlərin rəyəsi isə dir, və dir, deyir vəhididir və hansı cahildir bunu inkar edə bilər. Yəni gəlməyinciksən Allahdan olan rəyanı, yəni inkar eləyəsən. Çünki ən birinci e, aykar adlan soruşanda ki, yəni peyğəmbər s.ə.m. ən birinci və harda dedik ən birinci peyğəmbər s.ə.m. yəni salih rəyət, yəni Allah Subhanahu taala peyğəmbərinə e, Cəbrailin vəhi qabaq həmin o vəhilər nə ilə gəlirdi? Yuxu vasitəsi ilə və peyğəmbər s.ə.m. də getdi -get artıq başdırdı, yəni öyrəşməyə Və eyni zamanda müəllif qeyd elək ki, yəni əgər kimlər ki, ə, salih röyə tən eləyirləsə, yəni onlardan cahil kimsə ola bilərmi? Halbı ki, onlar zəni eləyirlər ki, yəni bu heç bir şeydir. Və bunlar da həqiqətdə mühətəzil olanlardır ki, onlar da yuxuları inkar eləyirlər ki, çünki ə, onların etiqadına da görə, yəni ə, onların dəlilə də görə, yəni ə, hətta yuxuda insan, yəni qüsul olsa, yəni cünub olsa, onlara görə nə inəməli deyil? Qusul almalı deyil. Ancaq bizdə səhih hədis var ki, yəni Peyğambər s.ə.və qadın sorsan, ya Resulallah, qadın da mı kişi kimi yuxuda nəsə görəndə cünub olandı, qusuları yoxsa? Peyğəsələm nə dedi? Dedi, bəli, əgəl ki, su görürsə. Bu da onu görür, göstərir ki, yəni qadın da kişi kimi yuxuda hələm yəni, görə bilər. Və nə vaq qusul vacib olur? Necə kişidə ki, nə vaq ki? Su görəndə. Və eyni zamanda qadın da onun kimi. Necə ki, e, sahabə qadın da, ya Resulullah, yəni qadınlar da kişilər kimi yuxuda gördüyü halda nə vaxt qüsur almalıdır və sən bilir ki, bəli, əgər su görəndə. Necə ki, kişilər. Ər bir insan yuxuda e, cin, şeytən qarşıq, o üçün e, bir asili görübsə və durub, e, heç su, e, zat e, çıxmıyıb. Qüsur pozulur, pozulmur. Pozulmur. Ancaq çıxdığı halda nə olur? Yəni, pozulur.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 Yəni, salih röya Allahdandır, onun əksi isə, e, necə deyərlər, şeytandan necə müəllif burada gətirdiyi kimi. Və bu da müəllifin, yəni, bunu etiqat məsələsindən gətirməsi, onu qeyd etmək olar ki, yəni, bu da əhlüsünlə etiqat məsələlərdəndir ki, yəni, salih röya e, Allah s.a.v. və eyni zamanda da e, peyğəmbərliyin yəni, bir hissəsidir. Və sonra müəllif rəhməhullah, deməli, e, röya məsələsini bitirəndən sonra, Qaydır sahabələrin məsələsindən əməlif buyur ki, və minə sünnəti əl-vadihəti l-bəyinəti əl-səbidəti əl-mə'rufa. nə deyir? Deyir ki, axıq aşqar bəyən olmuş, sabit olmuş, tanımış sünnədəndir ki, vikru mühəssün əsəbə Rasulü Sələm kullu məcmən. Yəni, sahabələrin ümumilikdə hamısının gözəl əməllərindir zikirilmiş. Yəni, gör, nə dedi? Yəni, əhl-i sünnənin mənhəcindən, yolundan, üslubundan budur ki, atıq-aşkər sünnədə bəyən olmuş, sabit olmuş, tanınmış, yəni bütün hamısı bildiyi Pemizam sünnəsindən odur ki, sahabələrin yaxşılıqlarını zikir eləmək. Yəni, sahabələrin aralarında olan xataları zikir etməmək. Bunlar, sadəcə bir tarixə bir məlumat kimi zikr eləmək, araşdırmaq. Ancaq ki, falan səbəb xata elədi. əşi o belənci bu belənci Bunlar nədir? Bunlar hamsi nədir? Əhlüsünnə ittihadına görə deyil. O vəl kəfu an zikr masawihim və, və, və xilaf Və eyni zamanda onların yaxşılıqlarını danışmaqla da yanaşı onların arasında olan ixtilaflarda və başqa pisliklərini zikr, zikr etməmək. Və bu barədə ən birinci, e, demək olar ki, e, əhlüsünlə, ilk əhlüsünlə şiələrdən ayrılmasını səbəbəs hansıdır? Məhz bu məsələ oldu. Yəni, e, sahabələrin arasında ən fəzilətdə, ən xeyli hansıdır? Ancaq ilkin o, o şiələrin çıxması, Onlar heç də əhlüsünlədən böyük bir fərqləri yox idilər. Yəni ilkin, yəni şiəli əhlüsünləli idi. Sadəcə o məsələdə onlar ə, ə, əli radiyalarla, muaviyyə radiyalar arasında olan döyüşlərdə, həmən o çaxnaşma ixtilaflarda bəziləri əlinin tərəfindən keçdilər, əlinin tərəfdə şiələr adlandı və bəziləri də muaviyyənin tərəfindən keçdilər, muaviyyənin şiələr adlandı. Amma onlarda heç bir eytiqat dəyişikliyi yox idi. 12 imam, nə bilim, filan şey, filan məsələlər, etiqatlar yox idi. Və bunlar həqiqdəndə, əgər biz İmam Buxar Rəhmallarının ravayət etdiyi ravilərə, hədis ravayət etdiyi ravilərin tarixinə baxsaq, orada bir çoxunu görəcək ki, orada qeyd olunur ki, filan kəslər, o, neydi, filan kəslə şiəli var idi. Yəni, o hansı ki, onlar əhlüsün alimləridir. Yəni, şiəli nə idi onların terminində? Yəni, onlar ə, əli radiyalanını, Halifəlinə və Ömərdən qabaq görürdülər. Və ya da ki, Əlinə o Ömərdən üstün sayırlar. Və yaxud da ki, Əlinə Osmandan Əlidən Ömərdən Əbu Bəkr üstün gördülər. Bax Şiəliy bu idi. Və belə bir məsələdə bəli Əhlüsünnə Şiəlinin müqabilində çıxdı. Və sonra isə bunlarda artıq Demək olar ki, İbn Ziyadın, Mühəmməd Muxtarın camiatı İbn Ziyadı öldürəndən sonra tarixdə demək olar ki, artıq rafizili hərəkəti meydanək. O təxminən Hicrətin, Əhməd ibn Həmbəlin, E, dəvrlərində idi. 150-ci, 140-cı illər idi. Ondan sonra İmam Əhməd dünyaya gəlmişdir. Artıq İmam Əhməd dünyaya gəldəndə artıq Rafizilik var idi. Yəni onların da əsas tarixi başladı. Onların saydığı Zeynəb din, yəni 7-ci İmamdır o imamın vaxtında. Çünki onlar döyüşlərin birinə gedəndə, yəni onların döyüş olan, döyüşə gedənlərin ikisi arasında mübahisə düşür və gəlib deyirlər ki, Sənə sualımız var, deyir, deyir ki, e, sənin, e, sənə görə sənin baban əfzəli idi, yoxsa Avubəkir-Ömər? Yəni, görünür ki, onların əsəsində onlar bəziləri Avubəkir-Ömər üstün gördü və bəziləri də əlin üstün görürdülər. Və o qayətdə dedi ki, həlbəttə ki, Avubəkir və Ömər. İçəndirədin nə? Sən bababı -baba onlardan aşağı görsəni, baba deyəndə onlar əli radiyalan, deyirdilər. Və... Üzü çöndərib getdilər, yəni sən də belə deyilsən, çöndərib getdilər və ilk dəfə Rafiz sözünü həmən Zeyn Labdın işədi və dedi ki, Rafat Dumuni, yəni məndən üzü döndərdinizmi və Rafiz o idi məni, yəni haqqdan üzü döndərməkdir. Və sonradan bəli, taliqda bu hərəkat, yəni geniş qol fəsad aldı və başladılar Rafizili çoxalmağa və hətta o dərəcəyə çatdı ki, yəni o Rafizi etiqadında olanlar ümumiyyətlə İslam filqəsindən sayılmadı bizə abla ibn Mubarakın sözünə görə və başqa təbiinlər sözünə və eyni zamanda İbn Teymiyenin başqa muhəqqiq alimlərinə görə, yəni rafizlər 73, yəni firqəyə aid deyillər. Çünki o ayədə ki Allah Subhanahu bildirir ki, ə, hər bir müsəlman özündən əvvəlcə rəhmət diləməli, ona sevgici oyatmalıdı, ancaq rafizilərdə isə bir dənə də olsun sahabelərə qarşı yəni sevgi yoxdur. Çünki onların ictihadına görə Hamısı onlar, yəni kafirdilər, hamısı mürtəddilər dindən, çıxmışlar yalnız 4 nəfərdən başqa. Və sonra müəllib buyuruyor ki, e, e, əhlüsünlə etiqadına görə, deməli, sən sahabələrin xeyirlərindən yaxşıqdan danışmalısan və onların pisliyilərindən və onların arasında olan ixtilaflara susmalısan. فمن سبع سبع رسول أو أهدا منهم أو تنقصه أو تعن عليهم أو أرد بعيبهم أو آب أهدا منهم بقليل أو كثير أو دق أو جيل مما يتدرقوا به إلى, الواق إلى الواقية في أهدا منهم فهو مبتد الرافد خبيث مخالف ومعالف بودا قيادة إليك إذا كمسا أهل البيغمبر صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم Və yaxud da hamısını söylərsə, fərqi yoxdur. Yəni, hamısını edə birini söylərsə, və yaxud da ki, onları naqısləşdirərsə, yəni onlara naqısı nisbət eləyərsə, və yaxud da ki, onlara tən edərsə, və yaxud da ki, onların eybinə, ərz, eybinə toxunarsa, namuslarını toxunarsa, və yaxud da ki, onların birini eybiliyərsə, istər az olsun, istər çox olsun, istər incə olsun, istər böyük olsun, fərqi yoxdur. Və e, onların arasında, baş verən hər hansısa bir məsələyə, yəni müdaxilə eləyib onların biri haqdı, biri nahaq məsələsində danışarsa vədir o deyir mübdədi, rafizidir vədir əhlüsün, yəni, xəbiz, mübdədi deyir rafizidir. Və bu da onu görsənir ki, həyətən də e, ilk vaxtı rafizin tanınması üsulu bax bu idi. Halbuki onları ümumiyyətlə 70 firqəyə salmamağın bir çox səbəbləri var ki, ən birincisi də Nizablay-ı Mübarik deyəndə, dedə onlar 70 firqədən döyül. Dedilər, niyə? Deyil, necə, yetmiz firqədən olsun ki, mən rafizə deyim ki, mən sən, mənim qardaşın, mən səni sevirəm Allah üçün, o da desin ki, Peyğəmbərin sahibələri amısı kafirdir. Və ya da ki, möminlərin anasını desin ki, fahişədir, zinakərdir və yaxud və s. Yəni, hər hansı, yəni sənin əgər doğumu anava, əgər e, iddiam atılarsa, iddiam, Sən o adamı, hətta da öz doğuma qardaşın olsa, doğuma qardaşın, sənin iki qardaşsız anadan altandan bilsiz. Öz qardaşın, öz ana o iddiam eləsə, sən öz doğuma qardaşın, qardaşıq edəsən yoxsa yox. Əgər necə olur ki, bütün peyğə, Peyğəməl səhəm zövcəsi və bütün müəmmülərin anasına iddiam atılır və bundan da sonra biz iddia eləyik ki, onlar bizim qardaşlarımızı. Halbuki bütün bunlar hamısı, necə deyək, e, həmən dövrdə İslamı parçalamaq istəyən yahud Hərəkədir. Və ilk vaxtı da e, həmən bu şəli və Rafizilin toxumu kimdən gəldi? Ablu ibn Sabadan. Yəni bu tarixdə qaçılmazdır ki, ikinci, üçüncü əsrdə yaşamız Rafizili alimlərin, şəli alimlərin tarixlərində də cümlə-cümlə qeyd olunur ki, bu məhz məhzəbin əsrin qoyan kimdir? Ablu ibn Sabadır. Hətta bu hünkilər ondan imtira etsələr də belə. Yəni geçsinlər, münazirə etsinlər, bu hünki gündə deyil. Çünki onların kitabları hər il təzələnirlər. Amma baxın, İmam Bukhariye min 4 ildi eyni kitabdır. Yəni, hətta əhlüsünün alimləri, e, hətta İmam Bukhari orada nəyəsə, hər hansı bir müalləqət hədisləri olsa da belə, nəsə xatı olsa da belə, onun olduğu kimdə nəyini bilər? Qoruyublar. Əgər sən e, özünün e, rafizi iddialı ola-ola, yəni bu şeyləri danırsansa, müraciət elə, bugünkü gündə deyil, 10 əsir 12 əsr əvvəl yazılmış İmam Kuleyninin, yazı onların İmamı Sələm Kuleynin kəhfi kitabına, cümlə onlarda usul kitab sayılır. Bax, orada tap, öyrən ki, bəli, demək, rafizili, şəli nəsili kimdəndir. Əgər məsələ bu cürdürsə, yəni onların bütün eytiqadları, sahabilərin nifrətdəncə demətlərə buyuruyor ki, onların sahabilərə nifrət eləməsinin əsas səbəbi də məhz Peyğambə Sələm tən eləmək eləridir. Yəni, bu eytiqat da kimdəndir? Yahudilərdən. Çünki yahudilər bilirdilər Peyğəmbər çıxacaq, bilirdilər mədnədən xurmalıqdan çıxacaq və bilirdilər onun vəsifinə kim bilirdilər, necə Quran kəmdə ispat olundu kimi. Ancaq onlar özlərindən deyil, Qurayşdan çıxandan sonra inədilər, bildiyilərindən sonra döndülər. Və onlar da Peyğəmbər əsasən buqlarını açıq-aşər edə bilmədilər. Və ilk dövrlərdə nifak cəhsindən girdilər, məlum oldu, bəyən oldu. Və ondan sonra artıq ə, Osman Radiyalan dövründə Avla bin Sabanın fəaliyyəti e, Kufədə, Xorasanda, Basada geniş şağildi və o ilk dəfə onların hərəkəti Osmanlıların qətli ilə sona yetdi. Və sonra isə onlar artıq Əli radiyallaniya qarşı və bu məsələ qalxandan sonra və Əli e, ilə Muaviyan arasında bu döyüşdən sonra artıq demək olar ki, şəli geniş bir aldı və əsas hədəfləri də məs sahabələri tən eləməkdə məqsəd nə idi? Peyğəmbəri tən eləmək. Çünki əgər desənə desinlər ki, bu peyğəmbər sonuncu peyğəmbərdir və onun kitabı bütün aləmlərə gəlib və onun kitabı bütün kitabları nəsx edib. Bütün insan onlar, bütün insanlar onların dediyini eşitməli, itiraf etməlidir. Yaxşı, o kitabı kim çatdırıb? Kim bizə gətir bəyan eləyib? İnternetlə gəlib, yoxsa poçtla, yoxsa kimlərimiz də olmasını görüb əlbəttə ki, yox, kimin vasitəsi ilə gəlib? Sahabələrin Yəni, baxın, görün ki, bu siyasətində bax ki, yəni onlar Peyğəmbər s.ə.vələmini Peyğəmbəlinin ləkə taxmaqdan, ləkə yaxmaqdan ötürü məs e, kişiyələrin yolu ilə, rafizlərin yolu ilə Peyğəmbər s.ə.vələrinə tən elədilər. Yəni, həmən o kitabı kim gətirib bizə? Sahabələr. Əlçən sahabələri tən edirsənsə, deməli, belə çıxır ki, Peyğəmbər salih olsa da bütün ətəqinə fasiqləri, mürtətləri yığmışdır. Halbuki İbn-i Teymi Rahmalı ki, istər yahudilər, istər nəsənədən soruşsanız ki, ən xeyirləriniz kim nə deyəcəklər? İsanın havariləri Musanın yanında olanlar. Ancaq bizim ümmətdə isə ən şər insanlar kimlərdir? Rafizlərin etiqadına görə Peyğəmbərin yanında olanlar. Və onlar bütün bunların, yəni Peyğəmbər s.ə.v-in sahabiləni eləməsi əslində dinə tən eləməkdir. Əslində, dini itirilmək deməkdir. Əslində, bir var ki, onlar milyondan hədisləri inkar eləsinlər, bu çətindir. Kitablarda var, kitabların yerləri var, əlindən yazılmayıb, əlhəmdir Allah hepsi eləyib, bütün kitablar da var. Onda ki, aburiyyələk eləyək. Əgər dinin üçtəbini o nəql eləyibsə, aburiyyələk eləyək, aburiyyək tən eləyək. Deyək ki, aburiyyək uydurub. Hətta Ayşə vurub onun başına, Ömər vurub filanca sərib. Dörd il də bu yolda qeyr mümkündür rəvayət eləsən. Əbu Bəkir o bizim balacaqdan, o bizim cavanlıqdan hidayət olub, belə olub, belə olub. Neyniyə Abureylə lənət eləyək. Abureylə qaralıyaq. Başqa neynəyə? Ayşədir. Ayşəyə də lənət eləyək. Bir şey ki bu zinada ittiham olub, o boyda bunun ifkasısı olub. Sonra neyi? O bir bilər, hamısı mürətəd olub. Çünki özləri rəvayət eləyir ki, Peyğəmbərim səhabələrin qəouladı Oğuzun kralından. Və onda neynəyək? Baxın Nəsə gəlib çatmalıdı üzün yoluna. Var Əli var, Salman var, Abu Zəvrə, Abu Dər bunlar kifayət eləyər. Yəni buna görə gördüm bütün sahabələr hamısı düşür mürtəditliyə, kafilliyə, lənətə və, və s. qalanlar kimlərdir bu 4 nəfər? Sanki bu 4 nəfər də ona görə deyil onların əslində xeyr. Yəni Salman ola bilər farsan olsun. Onsuz Abuzər Zerr də Abu də Əli rədiyallahu onlar ayrı bunlar ayrı. Sadəcə yəni nə olsun ki, yəni kiminsə vasitəsi ilə nə nəsə gəlib Əhləbeyti məlumatlara gətiribsin. Və həqiqətə də yəni o zaman Əhləsunnə görəndə ki, e, Rafizilər bu zül Peyğəmbər sallallahu alayhi lənət dil uzatdılar, onları e, küfürdə, mürtədildə, nifaqda ittiham eddilər və Əhlüsünnə həmən etiqadı bir başı olaraq Əhli sünnədən ayırmaqdan ötürü o etiqadə nə adı qoydular? Rafizilik. Və bugün Rafizilik ilk növbədə onların əyəqlarını yumaqlarıyla deyil, mühörünə namaz qılmaqlarıyla deyil, birbaşa Rafizilik Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səhəmin sahabələrinə lənət oxumaqla tanımış qövmdür ki, halbuki o qövm, Həlbəttə ki, 70-i firqədən necə ola bilər ki, o sənin dinivin kökünü lənətdir, sənin bütün e, dinivi yəni, yox eləyir, sənin peyğəmbərin ətrafında olandan hamısını yəni, lənətdir, yox eləyir və həyətdə də özləri əgər azda da olsa İslamı fikirləşsəydilər, görərlə ki, onların bu bir hərəkatı birbaşa olaraq yahudilər nədir? Yardımcıdır. Və bu da ondan ilə gəlir ki, onlar kökə itibarilə, yəni bir-birilə ilə bağlılıq var və bugünün özündə də İranın özündə e, yahudilər gözəldə yaşayırlar, məktəblər də var, mədələsələr də var və eyni zamanda da Məsid Dəccal da çıxanda ən birinci kimlər ondan da gedəcəklər? İsfahandan 70 min yahudi. Sanki onlar Məsid Dəccala E, Hidayət, iman gətirməklərinin gözləyilər. Harda İndiki İran yan torpaqlanda. Və həyətən də, hətta bugünkü günün özündə də belə, biz əgər e, onların e, tutduqları etkada, əqdəyə baxsaq, görərik ki, tarix boyu, yəni rafizilik yalnız və yalnız siyasət e, bir vasitəsi kimi yəni, isfadə olunub və orada heç bir, dindən heç bir, Bağlılıq yoxdur. Yəni, necə gözünün qabağına gətirir ki, əgər onlar da özəri müsəlman sayır və biz də müsəlman sayırıqsa və Azərbaycanla deyilmələrsən, bu gün hamı bilir nə gündədir? Döyüş vəziyyəti 1 milyondan çox qaçqır, işğal olmuş, sorpar və s. Ancaq onlar e, müsəlman kimi sənə qardaş deyib, yəni e, bizim də içimizdə çox işəyə olanlar var. Yəni ən azından onlara hörmət eləməkdənsə, yəni onlar birbaşa, yəni əgər sən hansı müsəlmansan danışırsan ki, sən gedib xristiyan oturdur və öz yardım verilir. Yəni həqiqətdə yəni, bunlara baxanda görürsən ki, bu birbaşa, yəni şiəlik, rafizlik, bunlar əslində Dində heç bir e, dinə bağlılığı yoxdur. Bu, birbaşa tarix boyu hər hansısa bir hakimin, sultanın siyasət çubuğu kimi sifadə olunub. Başlarında Diyanışaq Ismail və sonra isə 70-ci illərdə Xomeynin ilədi. Sadəcə bir siyasət, yəni dindən bir əsalamət üçün ki, din bir tərəfdədir, bunların qayda qanunları hansı Digər bir tərəfdədir. Əgər nəzərə alsa ki, əgər onların, yəni sahabiləri ilə ənət eləməsi, sahabiləri və eyni zamanda, bax, müəllifin dediyi, yəni bu dür şeylər, hərbətə ki, demək olar, demək olar ki, onlar rafizlər xəbislərdir ki, halbuki onları bir çox alimlər 70-ci firqədən uzaqlaşdırmışlar və müəllif bunları qeyd edilir, sonra arxasından qeyd edilir ki, Lə qəbuləlləhu sarfəhu və lə ədləhu Yəni bu cür insanların Allah də nəfəzind qəbul etməz. Əgər sənin öz öyrünəc, öz tələflərlə və qəlbində məhəbbətin, sevgin, ona rəqbətin, duan, rəhmin yoxsa onun adları ilə yəni, rəhmət diləmiyənsə, halbuki bu din onların vasitəsən çatır və sən necə Allah Subhanahu ibadət edə bilərsən ki, yəni sənin elədiyin ibadət ki, əgər onların yolu ilə çatır. Ona görə mərif deyir ki, yəni Allah Subhanahu onlardan nə nafiləndə ki, fərs, yəni qəbul etməz, Bəl, ə e, hubbuhum sünnə və dualarıhum qurbə və kitabihum vasilə və əxz bəətərihum fədilə maluqün əksinə səhabələri sevmək sünnətdənd, yəni dindənd və onlara dua eləmək Allah Subhanahu yaxınlıqdır, yəni ibadətdir. Və eyni zamanda deyir ki, onlara iqtida eləmək Allah Subhanahu cənnətə aparan yolun vəsiləsidir və onların ələliklərini götürmək bu da deyir artıq, yəni fəzilətdir. Yəni səhabələrlə dil diləmay, artıqdir fəziletdir. Və sonra müəllif ümumi səhabələr haqqında məlumatdan sonra qeyd edir ki, və xeyru hādihil ümməti ba'da'n-nabiy sallallahu əleyhi və səlləm Əbu və xeyrühum ba'da Əbu Bəkir Ümər, və xeyrühum ba'da Ümər və qala qawm min əhlil-ilm və əhlis və xeyrühum ba'da Osman Əli, və vəqafa qawmun alə Osman və hum Və müəllif qeyd eləyir ki, yəni Peyğəmbər səhələrim sahabələrindən sonra ən xeyirli insan kimdir? Yəni e, Peyğəmbərdən sonra bu ümmətdə ən xeyirli insan kimdir? Abu Bəkir Və eyni zamanda Əbu Bəkir əməlləri və imanları ilə ümmətdən, peyğəmbərdən sonra ən böyüyüdür. Ən ağrı gələn, necə ki peyğəmbərsam, buyurduğu kimi, günü, deyir, qiyamət gün deyir, imanı tərəzinin bir gözünə, ümmətin imanı tərəzinin bir gözünə qoyulur. Kimin imanı artıq gəldi? Əbu Bəkir idi və mən deyirəm o tərəzdə yox idim." Sonra isə peyğəmbərsam bu misalı kimə çəkir? Ömər deyir ki, "Və Əbu mən orada yox idim." Yəni, bu ümmətin, yəni Avubəkirlə və Ömər və Osman və əlinin ən xeyli olmasında əhlüsünlə tarix bu ittifaq ediblər. Ona görə müəllif qeyd edilir ki, Peyğəmbərdən sonra bu ümmətin ən əfzəl, ən xeylisi Avubəkirdir və Avubəkirdən sonra Ömər radiyalanudur və Ömər radiyalanudur, sonra isə Osman radiyalanudur və əhəl-i iki dənə rivayət var mübarətdə. İkisi də İmam Əhməddən gəlib və birinci rəyidi İmam Əhməd İbn Ömər rivayətini gətirir ki, yəni İbn Ömər deyir ki, Peyğəmbərsən vaxtında ən xeyirlisi saydıq Abubəkir, sonra Ömər, sonra Osman, sonra isə tərk elirdi, yəni kim sesildi, kim sesilmədi. Bu, İmam Əhmədin birinci rəyidir. Ancaq İmam Əhmədin sonraki rəyində isə Osmanlıdan sonra kimi qeyd elədi? 50 radiyalan. Və dedi ki, bu, mənim sorudan qarşıma çıxan dəlillərin nəticəsində oldu. Yəni, əv, ə, İmam Əhmədin ehtiqadına görə, və əhlüsün ehtiqadına görə o, birinci Əbu Bəkir, sonra Ömər, sonra Osman və sonra kim? əli, əli radiyalan. Və sonra isə ə, bəzi alimlər, Bunlardan sonra gələn sahabilər də əfzəliyyətliyinə görə ayrıblar. Ora aid ediblər 10 e, cənnətə müjdələnənləri, mü, ora aid ediblər Bədir əhlini, 1-ci e, Əqaba bəyyətini, 2-ci Əqaba bəyyətini, ora aid ediblər, ondan sonra Həbəştana 1-ci hicrət, 2-ci hicrət və iləxə və s. Və umlidə isə bütün hamısı sahabə sözünün altına daxildir və hamısından da Allah subhanda razıdır ki, Allah subhanda quran kəmdə buyurur ki, artıq Allah subhanda o kəslərdən razıdır ki, hansılar ki, e, deməli, ağacın altında bəyyət etdilər və sonra başqa idalatala buyurur ki, Allah subhanda mühacir və ənsallardan yəni, razılar. Və umlidə, e, umlidə belə demək olar ki, yəni, əhli sünnəyə görə, Bu ümmətin ən əfzəli Peyğəmbərdən sonra Əbu idi, sonra Ömər radiyallahu anhu, Osman və sonra Əli radiyallahu anhu və sonra müəllif buri ki, bu onlar xuləfə-rəşid idilərdi. Sanki müəllif, yəni bu hissədə, yəni bu bölmədə iki məsələyə toxunur. Ümmətdə ən nəfzəllik və ümmətdə rəşidə xəlifəlik. Yəni Əhlüsünnəyə görə qeyd etdik ki, ümmətin ən əfzəlləri kimdir və eyni zamanda da, eyni zamanda da Ümməttə Rəşidü Xəlifələr hansı ki Peyğəmbər buyurduğu kimi məndən sonra Rəşid Xəlifələr olacaq onların xəlifəni neçə şey il çəkəcək? 30. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öldü Hicrətin 11-ci ilində, Əl-Əminin xilafəti bitdi Hicrətin 40-cı ilində. Ancaq orada Əli radiyallahunun 40-cı -40 ilin bitməsini 6 ay kimi vaxt fərq kim tamamladı? Həsən, həsən, həsən. həsən radiyallahunun xilafəliyi. Və yəni 40 il elə götürür ki, Peyğəmbər öl dünyasını dəyişəndən sonra, yəni həmən 30 il, 30 il e, xalifə raşidilərin dövri e, Peyğəmsəm ölümdən sonra və Həsən Radiyalan 6-ay xalifəliyinə həmən 30 il, yəni bitir. Və burada müəllif iki məsələyə toxunur. Birinci, yəni, əfzəlliydi və ikinci də, yəni, raşidli xəlifələrdir ki, və əhli sünniyə görə isə, Əbu Bəkir, Ömər, Osman Əli, bunlar dördü də, yəni, raşidli, yəni, xəlifələrdir və onların xəlifəli, yəni, adili ilə, haqqla və Quran və sünniyə və Peyğəmbər s.ə.v.in məzəbinə, yoluna, etiqadına uyğun olaraq, yəni, idarə olunub Və inşallah, yəni bununla kifadəni, çünki yenə də ə, sahabilərlə bağlı yəni, bir ə, balaca mövzu var və Allah subhanə bizi ə, Peyğambə s.ə.vənin yolunu gedən sələflərdən eləsin. Amin. Allah subhanət hala bizim qəlbimizdə sahabilərin sevgisiz məhəbbətini daha da artırsın Amin. və onlara daimən qəlbimizdə sevgi, məhəbbət, rəhmət ə, rəhmət hissiyasın Amin. və Allah subhanət hala onları sevməyən, yəni kimliyinə, şəxsinin asılı olmayaraq Allah Osman onların haqqlarını dünyada və axirətdə versin. Və Allahsın bizə o nəmətin daha da artırsın və bizi tutduğumuz yolda daha sabit eləsin. Amin. Bizim əqidəmizi Quran və Sünnəyə muvafiq eləsin və Amin. düzün Allah bilir. Sallallahu Muhammedin və Aləlim. Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.